və 7-də hədis, yəni bu bölmədə olan 7-də hədis isə e, İbn Abbas radiyallahu anhun və eyni zamanda Abu Sufyan radiyallahu hədisidir. Düz Abu Sufyan bu qıssa e, məşhur helaqal qıssada sahildir bu. Bu Abu Sufyanın başına deməli e, İslamiyyətdən qabaq gəlib. Amma e, e, Abu Sufyan isə bunu hidayətdə olandan sonra bu nəyiniyib, yəni rivayet elib. Bu əslində sahabelərin demək olar ki, hicrətin E, 4 və yaxud da 5, inci, 5 və 6-cı illər arasında deməli Həbəxtana e, hicrətin əsasla peyğəmbərlərin 5-ci 6-cı dərəcə və təqribən 4, bəzən 7, bəzən 8, yəni bu ixtilaflardır. Bu illərdə Həbəxtana elədiyi hicrətdə başlana gələn qıssadır. Yəni Heraqul, Abu Suheyn o, e, o vaxt kafir idi. Oğulu da, özü də kafir idilər. Amma onlar ona vaxt hidayətə gəldilər məhcənin fətində və bunu is artıq o islamiyətə gələndən sonra nəyidir, rəvayət elədi. Və bu baxımdan onun isnad etibarı ilə Abu Sufyanın bu isnadı muttasil bitişli isnad salir. Amma rivayet etibarı ilə hökmi nədir bunun? Muhadram kimi gedir. Yəni e, muttasil odur ki, onun sahəbə rəvayət eləyir. Muhadram odur ki, o insan peyğəmbərliyin peyğəmbərlikdən e, sonra hidayət olmuş kimi. Yəni bir növ e, bu e, Abu Sufyan bunu İslam kafir olduğu müddətdə başına gəlib, amma rivayət nə vaxt eləyib İslamda. Ona görə bunun rivayəti e, sahabelərin rivayəti kimi müttəsil yəni rivayət yəni baxmayaraq ki, hökm müttəsildir, amma ki, e, təfsifada gələndə isə sahabelərin birbaşa e, eşidib rivayət etdiyi yəni hökmdə deyil. Çünki o e, eşidmişdir, küfr vaxtına rivayət etmişsə, İslam vaxtına. Deməli Abu Sufyan radiyallahu anı e, buyurur ki, Ənna Herakil ərsəli iləhi fi raqbin min Qureyşin və kanu tüccərə bi şəm fi ilmuddəti əllədi kəna Rasulullah s.ə.v. məddə fiyyə Əbəl-Süfiyyən və kuffara Qureyş və təhu və huvə bi Deməli, Əbəl-Süfiyyən e, radiyallahu ravayət edir ki, deməli, onlar e, deməli, e, Həbəşistanda yəni, əstəhvələr Herakildə yəni Şamda olan müddətdə deməli, e, oranın e, böyüyü Herakil Düz, Herakl rol adı Salimur. Herakl sadəcə onların e, ə, əmirlik, yəni rütbətində bizdə məsələn, prezident gedir, e, başqa yerdə məsəl üçün e, başqa ad gedir, e, Fironun dövründə Firon gedirdi və bu dövrdə də Heraklədə gedirdi Herakl. Yəni, Şamın əalətində böyləri Herakl, yəni Salirdir. Və Abu Sufiyyən buyurur ki, deməli, Şamda ticarətdə olduğu müddətdə deməli, artıq e, Herakil onları öz yanına çağırır və o bi, e, buyurur ki, Və tohu və huva ilə. Deməli, onlar Herakilin yanına gəlir və Herakilə deyir İlə şəhrini İlə də e, İlə indiki e, bəzi şəhslərinə görə yəni Betul Məqdis, yəni indiki Quds yəni, sayılır. Və deyir, onlar ilədə oldular, fədəahum fi məclisi həvləhu uzamə Rum. Və deyir, onu e, məli Herakül həmən camatı, e, Abu Sufyanın camatının öz məclisinə çağırır və orada da artıq Rumun böyük insanları oturmuş. Yəni, böyləri e, döyüş başçı, şərkərdələr, vəzillər, başqa-başqa vəzifələr, izra eləyən, yəni böylər yığışmışlar. Thumma dəahum və dəa tarcümənəhub. Suri onları çağırdı və öz tərcüməçilərini çağırdı. Herakle öz tərcüməçilərini çağırdı və buyurdu ki: "Əyyukum aqrabu nisban bi hadha ar-racul alladhi yaz'umu annahu nabi?" ki, sizin ən e, peyğəmbər iddia edən insana nəsbiz ən yaxınız olanınız kimdir? Fə qala Abu Sufyan Abu bildirdi ki: ənə, Yəni mənəm. Ən əqrabuhum nəsəmədir, mən ona ən yaxınəm. Çünki Abu Sufyan bir növ peyğamber s.ə.v.dən haradasa əm uşağı da, əm oğlu yaxın düşürdülər. Fəqal, ədnuhu minni, deyil, onu mənə yaxınlaşdırın. Və qarrabu əshəbəhu və fəcəluhum ində zahrihi, thumma qali tərcümənihim. Və ə, deməli, Herakl eyni zamanda... E, müşrik ərəbləri və hidayət olan sahabiləri çağırır, elə bir qabağda saxlayır e, şeyin camatını, müşrikləri, yəni Abusun və onun camatından və arxada da sahabiləri və tərcüməslər də onların yanında. Yəni, hər iki qövmü, yəni Peyğəmbərə hidayət e, iman gətirənləri və küflə edənləri bir araya gətirir, öncə də saxlayır Abusifirən, çünki sualları ondan soruşacaq və arxasında da saxlayır e, sahabiləri. Niyə görə? və tərcüməsində ondan yanda qalır. Buyurur ki, qullahum inni sa'ilun hədə ən hada rəcule fa inkadabani fa kezdubuh. Deyir mən ondan bu insan haqqında soruşacağam. Yəni peyğəmbər iddə edən şəxs haqqında. Əgər də de, yalan desə mənə, arkadaşlar bunu nə edəcək? Yalanı üzə çıxardacaqlar. Yəni onun hər iki e, cəmaatı toplamaqda məqsədi nə idi? Birdən bu, e, bu peyğəmbərə buğduna görə, e, nif görə, qəzəbinə görə, nifrətinə görə məraqib, yəni ə, zid olduğuna görə ola bilər Peyğəmbəsəm adına, yəni yalanla iftira danışsın, amma sahabilər onun yalanını eynəsin, ə, inkar etsinlər, həqiqəti üzə çıxarsınlar. Qalə, fə vəllahi ləulələ həyə min ən yəəthiru əleyyə, kədibən ləkəzəbtu əleyhi. Və Abusufiyyəm bildirir ki, vəllahi, həyə olmasaydı, yəni mən yalan danışmağımın Sonra üzə çıxmasaydı, mən deyir, yəni yalan danışardım. Yəni Peyğəmbər salamın adına deyir, yalan danışardım. Və baxın, görün ki, hətta e, cahiliyyət dövründə bədəvi ərəblər, şirkin, küfrün içində baxdıb edən insanlar həyə onları yalan danışmağa neynirdi? Vağdar etmirdi, qoymurdu. Həyə maniyə edir ki, onlar yalan danışın. Ancaq bugünkü insanlar, bidətçilər, On işlər e, rafizilərdən olsun, sizlər qeyrrafizilərdən olsun, yəni İslam'a nisbət olanlar baxmayaraq özlərini İslam'a nisbət edirlər, ancaq ki işlər peyğəmbərin adına, işlər möminlərin adına, işlər Allahın adına nə qədər isəsə neylər? Yalanlar, uydurmalar, iftiralar, yəni uydururlar. Summa kana awwala ma sala'a anhu an qal keyfa nasabu fikum. V ən birinci deyir onun məndən soruşduğu sual bu idi. Onun sizdə nəsəbi necədir? Qültu huva fiinə du nəsəbin, Abusufiyyəm bildirik ki, o bizdə nəsəb sahibdir, yəni onun nəsəbi, yani adi, yəni nəsəb kimi deyil. Çünki hamı bilir ki, Peyğəmbər Sosələm nəsəbi cahiliyyə dövründə ərəblərdə bir çox batıl niqah növləri də var idi. O, fik kitablarında mövcuddur və Peyğəmbər Sosələm nəsəbi bir çox insanların nəsəbi kimi yəni, bu cür niqahlarda nə idi? təmiz idilər və peyğəmbər s. nəsəbi həqiqətən də ən şərəfli nəsəbi idi ki, peyğəmbər s. bildirir ki, Allah Subhanahu deyir, nəsəblərin içində dedi seçdi İsmailin nəsəbi, İspanin nəsəbindən də məs yəni mənim nəsəbim. Baxımdan peyğəmbər s. nəsəbi haqqında Abu Sufyan bu ki, o bizdə nəsəb sahibi, yəni onun nəsəbi həqiqətən də nəsli adlı sanlıdla, yəni hər adamın nəsəbi kimi deyil qald fehal qald heza liqawlan minkum ehad qat qablahu qultu la buyurur ki və bu sözü e, peyqamberden qaba yani o iddia peyqambeli idelayan shaxsdan qaba sizin aranızda kimsə bunu iddia etmişdi yoxsa yox dedi xeyr ve buyurdu ki fehal kana min abahi min min məlikin, dedim, onun atalarından, kimsə, yəni atalar burada demək deyil ki, peyğəmbərin bir çox atası var. Yəni atalar burada nəzərə tutulur, atası, atasının atası, atasının atası, atası. Bu nəsb, yəni bu deməkdir. Bu da ərəblərdə yəni atalar bu deməkdir. Necə biz məsələn demirdik ki, babaların əslində bir babamız var, atamızın atası və ya anamızın atası. Ancaq babalar deyəndə nə nəzərə tutulur? Babalar silsiləsi. Yəni həmin atanın ə, getdiyi yəni silsilə. Və Herakl buyurur ki, bəlkə onun atalarından kimsə Ə, məlik olub, sultan olub, hakim olub, qültü lə, Abusufiyyəm dedi, xeyr, olmayıb. Ə, fə əşrafun nəsi, qal, fə əşrafun nəsi yətibəunəhu, əm duafahuhum. Sonra Abusufiyyəm başqa sual verir. Deyir ki, məgər Peyğəmbəri, həmən Peyğəmbəli iddia eləyən şəxsi, sizin aranızda zəiflər onun yolunu gedir, yoxsa aranızda şərafətli olan, nəsəbli olan insanlar, var dövlət sahib olan insanlar, Abusufiyyəm buyurdu ki, bəl duafahum əksinə deyir zəiflərimiz, yəni kimlər zəifdir onlar, deyir onun yoluna ittibə edirlər. Sonra Heraqəl buyurur: "Əy əm yan onlar artdılar yoxsa azaldılar? Və Əbu Sufyan buyurur ki: "Bəl Yezidun onlar deyir artdılar." Sonra Əbu Heraqəl buyurur: "Fəl yarda du'a họn minhum saqta tan dinni ba'dan buyurur ki, "Məgər onun dininə daxil olan sonra peyğəmbərə, yəni Məhəmmədə e, qəzəbindən dolayı o daxil olduğu dindən çıxır yoxsa yox. Və Əbu e, Süfyan buyurur ki, "Xeyr, lə." dedi, "Xeyr. Heç kim ona görə çıxmır." Qal, "Fəl kuntum tattəhəmun bil-kədibi qabl an yaqula ma qal?" Dedi, "Məgər e, siz onu bu iddia ilə dindən qabaq, siz nədəsə yalanla ittiham etmişsiniz yoxsa yox?" Yəni bir növ Bu Peyğəmbəli iddia etməmişsən qabaq, siz həmən şəxslə yalan görmüşsünüz, yoxsa yox. Və onlar, Abusifem buyurur ki, qültü lə, mən qal. dedi e, məgər, e, bə, Abusifem buyur ki, xeyr, belə şey etməyib, danışməyib, o daimən sadiq olub. Və sonunda e, Hiraqıl buyur ki, fəl yaqdiru fəqültü lə. Dedik məcələ, o dedi, e, verdiyinə, vədinə xilaf çıxırsa, deyilir, yoxsa yox. Yəni, bir növ, e, belə deyək də, e, xiyanəti var, yoxdur, dediyi vədə xilaf çıxır, yoxsa yox. Qalə və nəhnü minhü fə müddətin lə nədri mə huvə fəalun fiyhə. Və ləm yüməkkününü kəlmətən odxılı fiyyə şeyən, qeyri hədihil Və Abu Sufiyyən deyək ki, xeyr, yəni biz ondan müəyyən müddətdir ki, aralıyıq, yəni uzağı Yəni bilmir, yəni bu dəqiqə, yəni məhkədə nə baş verir, yəni nə var, nə yoxdur. Qal, "Valam yumakkinni kalimatun udkhli fihi shay'an ghayra hadhihi al-kalima." deyir. Abu ki, mənə o bu sözdən başqa söz danışmağa deyir, imkan vermədi. Qal, "Fahal qatalumu qataltumuhu?" "Qult: "Naam." Deməgə onunla döyüşürsünüzmü? Yəni Ona qarşı savaş edirsiniz mi? Və bildirdi ki, Bəli, qal Fəqifə kənək getəlikum İyyəhu Dilsin, ona qarşı döyüşünüz nezə baş verir? E, Abu Sıfyan buyuruyor ki, El-hərbu beynənə və beynəhu Sicəlun yənələ minnə və tənə və nənələ minnə Və deyil, bizim aramızda olan döyüşlər, yəni bir dəfə onlar olur bir dəfə biz odur, yəni əslində onların arasında döyüş belə deyək, birbaşa e, Bədir kimi, Uhud kimi döyüşlər olmamışdır. Yalnız e, onlar aralarında belə deyək, toqquşmalar olur. Necə ki, Peyğambəl Sosan Taif camatın olan toqquşması, Məhkəd camatın olan toqquşmalar. Bunlar yəni yüngülvari toqquşmadır. Yəni, rəsmi hər bir şəkilində isə yəni, olmamışdır. Yəni, Bədir kimi, Uhud kimi, Xəndəy kimi, e, Tabuk kimi və bu cür e, döyüşlər kimi döyüşlər. Yəni, olmamışdır. Sonra e, e, Hərəql buyurur, Mənə də ya'murukum dirson əmr edir. Yəni o peyğəmbərlik iddia edən şəxs, səs i̇şte bu peyğəmbərlik mən peyğəmbəram deyibsə nəyi əmr eləyir? Onda bu cür buyurur ki, ya qulu ubbudullah şey'ən və tərkūmə yəqul əbā'ukum və əmənə biṣ-ṣalāti və ṣədaqətə və ṣilə və bildirir ki e, O bizə deməli tək Allah'a ibadət etməyə əmr eləyir. Allahdan başqa heçsə ibadət etməməyə əmr eləyir və deyir atalarınız e, qoyduğu şeyləri tərk eləyin. Yəni atalarınız nə danışdı, biz buna ibadət edə biz bu büt bizimdir, bu bizimdir. o şeyləri deyir tərk eləyin və deyir, bizə deyir, namaz qılmağa əmr eləyir və bizə ondan sonra düzgün olmağa əmr eləyir. Bizə namus, iffətli olmağa əmr eləyir və deyir bizə qohumluq əlaqəsini sıxlaşdırmağa, yəni əmr eləyir. Fəqali tərcüməni, sonra Herakl bu sualları verib və onların cavabını alanda sonra və gördü ki, sahabələrdən ə, Abu Sufyanın sözünə eytirac yoxdur. Artıq bu Abu Sufyanın danışıqlarının sidq olduğunu bildi və sonra öz tərcüməsində bildirdi ki, Qulləhu, səəltüqən nəsəbi, bildir ki, de ona, mən onun nəsəbi haqqında soruşdum, Fədəkərtü ənəhu fikum du nesebin və onlar dedilər ki onlar e, peyğəmbər bizim aramızda nəsəb sahibidir. Yəni onun nəsebi adı nəsəb kim deyil. Faqad elke rusulu tubatu fi nesebin qofina və dedi eyni zamanda peyğəmbərlər də Öz qövmünün nəsəbində olurlar. Yəni, o nə deməkdir öz qövmünün nəsəbində? Yəni, əgər e, Peyğəmbərlik e, Ərəblərə lazım isə, Məkkə camatına və Ərəblərə lazım isə, Peyğəmbərlik, məsəl üçün, Peyğəmbər Afrikadan gəlməyəcəkdir. Və ya da ki, Afristaliyadan gəlməyəcək, Amerikadan gəlməyəcəkdir. Niyə görə? Çünki onlar, necə ki, Allah tələ Quranda buyurdu ki, Onlar onu öz ataların tanıdığıları kimi tanıyırdı. Yəni, Allah sonu hikməti idi ki, əgər bu Peyğəmbər hansı ki özlərin içindəndir, doğum əmə oğlu, qardaş oğlu, qohumlar və yalan olmayan, bütün əməlləri, əxlaq göz qabağında olan bir insanın dediklərini əgər onlar təkzib edirdilərsə, onda tanımadığı insan necə olmalı idi? gün bizim bir növ Ə, öz qohumlarımızın dəvətimiz niyə çətin gedir? Bacımızla, qardaşım, atamız niyə niyə çətin gedir? Bir səbəbə görə. Biz cahil olmuşuq, avro olmuşuq, belə olmuşuq, el olmuşuq. İndi Allahsa bizə hidayət verib, Allahsa bizə bu nuru bizə ə, nəsib eləyib. İndi biz onlara başa salanda ata-ana gəldi, "Bu nə var? Dünənə kimi alqaş idi, falan filan, filan, filan gəlib mənə düz şeyi öyrədir." Və problem odur. Yəni onlar bizi tanıdıqlarına görə bizim bu dəvətimizi qəbul edə baxın Bizdən qat-qat aşağı bilən insan, əməli zəyif olan insan gəlib ona, onlara nə sədiyə nə deyir? "Bu düz, sən düz demisən, bu düzdir." Amma eyni şey deyilir ya. bu bizim, bizim başımıza gələndir. Yəni valideynimizə başa salıq, "Ə dəyir, yox, dünənə kimsən, falan kəs, flankəs falan kəs edin." Yəni belə olmusun. Qardaşlar var, narkoma oğul, qardaşlar var ə araq içici qorşa oldu. Qardaşlar var cinayət olub. O, Robin cinayət nə, nə nə sən halları ol. Biz elə uşaqlar var, balaca hidayət alıb. Biz onlardan danışmırıq. Yəni o kəsirlər ki, hansı ki, e, cahiliyyət dövrü yaşıbla bir müddət, sonra hidayət olub. Hidayət olunublar. Və valideynin başa salanda valideyn onun keçmişini nə edir? Göz qabağına gətirib onu inkar edir. Ola bilər qıraq bir insan, cahiliyyəti bizdən də beş bətər olsun. O gəlsin desin, valideynimiz, qohumumuz onu tanımadığına görə, onun dediyini nə edəcək? Çünki onu tanımdaq, görür, gözəl söz danışır, deyir ki, əqin belə qücək uşaqlıqdan belə pak, təmizdir. Bax, aydın, eyni zamanda Peyğəmbər samda halı da bu cür. Yəni, qövmü əgər onu tanıdığı öz qövmün içindən çıxan bir nəsəbli insan, bütün əxlaqı, əməli, bütün halı bəyən olan insanın əgər ehtiraz edirilərsə və qıraq yedin olsa necə olacaqdır. Baxımdan bax, da herak qalb bildirir ki, hə, həmçində bütün Peyğəmbərlər, öz nəsəbindən göndərilir. Yəni öz qəbəmin nəsəmi, yəni onu elə nəsəb olur ki, onu hamı tanıyır. Yəni Peyğəmbər (s.ə.s.) atasını, anasını, anasının qohumunu, atasının qohumunu, hara İsmayilə nəcisdə birləşir. İndi bütün ərəblər yəni gözəl bilər. Yəni Peyğəmbər (s.ə.s.)-in heç belə doğuluşu şübhə altında değildi. Doğuluşu şübhə altında değildi. Çünki onun doğuluşu da bəyan idi, onun halda bəyan anası da, anasının qohumları, atası hamısı bəyan idi. E Heraqil də bildirir ki, yəni sizin e, o iftira elətdiyiniz adam hansı deyə peyğəmbərlik iddia eləyir? Onu iftira etdiyiniz adam eyni zamanda özünəvəkiləki peyğəmbərlərin, yəni yolundadır. Yəni o da öz peyğəmbərlər, əvvəlki peyğəmbər qardaşlarının etdiyi, yəni yoldadır. E sonra Heraqil deyir ki, mən sizdən soruşdum ki, "Həl qali əhdu minkum hədəl qawla? Fa zəkərtu ənlə. Və e, mən isə dedim ki, soruşdum ki, məgər bu iddianı siz narınıza bundan əvvəl kimə demişdik? Siz deyirsiz yox, heçim deməmişdiniz. Və fakultu law kan ahad qala hada qula qablahu la qultu rajul yetaamma Yətə əssə bir qoyun qiyy ilə qabilə o. əgər bu sözü ondan qaba kimsə desəydi onun nəhsindən kimsə desəydi. yəni mən deyərdim ki, ola bilsin o, özündən əvvəlki iddianı bərq eləmək istəyir. Necə ki, məsəl üçün, bu, ə, bu sultanların, kralların ə, hekayəsi olur ki, məsələn, tam ki, bir nəsil hakimiyyətdə olur və onu hansısa adam gəlir çevirir, yəni devrirlər bunu, sonra isə ondan qalan bir kök, Böyüyür, böyüyür, sonra qoşun yığır, gəlir, ney elir. Deyir bu hakimiyyət mənim atamın hakimiyyətidir və bunu devirir öz nəyin hakimiyyətdə gəlir. Və hələ -həl də bildirir ki, əgər ə, mən sizdən soruşsam ki, bu sözü ondan qaba kimsə demiş yoxsa yox, dediniz yox. Əgər kimsə desəydi, mən gəldim ki, ola bilər ki, bu adam özünə vaqe bir sözün üstündə dayanıb. O da o sözün iddiasındadır. Vasaltu ka hal kana min abahi min melik və soruşum ki, məgər onun atalarından kimsə sultan, məlik olub, dediniz ki, yox. Qultu fa law kana min abahi min malikin la qultu rajulun yatlubu mulk abihi. belə olsa atasından kimsə sultan olsa da mən deyəlim ki oğul öz atasının sultanın mülkünü istəyir. Vasaltu hal kuntum tattehmoona bil kadhibi qabla an yaqula ma sizdən soruşum ki siz onu Bu sözü idyan etməmişin qəbalə yalanda ittiham edirsinizmi yoxsa yox və dediniz ki xeyr. Və dediniz ki xeyr. Fəqad a'rifu annahu lam takun liyaðra al-kādiba 'ala an-nasi mən də dərk elədim ki ər insanlar arasında yalan danışmayan insan Allah haqqında heç vaxt yalan danışmaz. Ər o insan bir insan öz özü kimi İnsanlar arasında yalan danışmırsa, daim siq danışır, sid axtarırsa, o insan daha uzaqdır ki, kimin haqqında yalan danışsın, Allah Subhanahu haqqında yalan danışsın. Və sə'altuka Əşrafun nəsi ittəbəuhu əm duafahum və sizdən soruşum ki, onu e, qövmün, insanların ən şərəfləri itibə eləyir yoxsa zəifləri və dediniz ki, onu zəiflər yəni, itibə eləyir və həmsinin də Peyğəmbərlərin itibə edənlər də yəni, bu cür olubur. Yəni, i̇lk vaxtı Peyğəmbərli gələndə Peyğəmbərlərə ilk vaxtı kimlər iman gətirib? E, həmən qövmün zəifləri. Yəni zəif olan təbəqə insanları. Və deyirəm mən sizdən soruşdum ki, onlar artırlar yoxsa azalırlar? Və siz dediniz ki, xeyr, onlar əksinə, yəni artırlar. Və eyni zamanda soruşdum ki, həmçində e, deyir iman məsələsi. Və kadəlk əmrul iman, hətta yətim. Deyir eyni zamanda iman da bu zürdür. Artır, artır, hətta tamamlanına qədər. Və tuqa əyar taddu əhdun saxtatan li dini badən və sizdən soruşdum ki, Onun dininə girən kimsə, onu olan qəzəbindən dolayı, dindən sığır yoxsa yox və siz deriniz ki, xeyir. Fəqədə əlkəl iman, hinə yuxal edir, bir şəşətəli qolub. Deyir, eyni zamanda da iman. Əgər insan, iman insanın qəlbinə daxil olandan sonra iman mümkün deyir ki, o qəlbdə nə inəsin, yəni çıxsın. Və baxın, bu həyətən də mühüm nöqtədir ki, bəzi qardaşlar görürsən ki, neçə illərlə İslamdadır və E, i̇llər var, 10 il, 15 il, 20 il və bunlar elə bir əməllər törədirlər ki, biz onlarla dəvətdə deyirik ki, belə deməyək, birdən imandan çıxar xeyr. Əgir onun qəlbində iman artıq iqrar olubsa, mustaqar olubsa, iman onun qəlbinə yer tapıbsa, kök salıbsa, o ona qarşı olan əməllərə kiməsə görə Allahın dini tərk etməz. Ona görə kimlərsə deyəndə ki, flan kəs namazı turladı xeyrəsində, namaz onu tərk elədi. Niyə görə? Çünki Allah tala Quranda deyir ki, Həyəkdən namaz insanı pis və münkar işlərdən çəkindirər. Əgər namaz onu çəkindirmişsə, o pis işlər o namazdan çəkindir çəkindiribsə, deməli o namaz qılan insan deyildir. Çünki namazı e, şuurla, qəlblə, bütün bələn üzvlərlə dərk elən insan qeyri-mümkündür ki, neynəsin? Namazı tərk etsin. Məgər insan yeməyini tərk edə bilər? Yox. Məgər insan içməyini tərk edə bilər? Yox. Məgər insan yuxusunu tərk edə bilər? Yox. Məgər insan onu açıq-aşkar olan xeyri tərk edə bilər? Xeyr, eləndçidir namaz. Namaz neçək bizim üçün su, hava, qida, dolanşu üçün vacib olan əhəmiyyətli şeylər nə varsa, namaz bunların hamısının nədir? ən əhəmiyyətlisidir buna görə mümkün deyil ki, iman insanın qəlbində bərq bərqərar olandan sonra insan neynəsin? İmanı yəni tərk etsin. Və həl yaqdıru fədəqət ənlə, və qədəlqə rusullə taqdıru. Və deyil, eyni zamanda soğuşdum ki, məgər o e, dediyində e, xəyanəti var və yaxud da ki, xilaf çıxır, çıxmır, insanları darda qoyur yoxsa qoymur dedi çıxeyir və eyni zamanda da pe Peygəmbərlər də bu cür. Yəni onun arxasına gələnləri, peyğəmbərlər nə darda qoyaqlar, nə çətinlikdə qoyaqlar, nə onlara Allah e, ad Allah adına xəyanət eləyirlər, daima onunla bir yerdə olurlar. O səltuka bima və sizdən soruşum ki, o sizə nəyi əmr eləyir? Fəzəkər ənəhu ya'murukum an ta'budullaha və la tushriki bihi və dediniz ki, o bizə əmr eləyir ki, təkcə Allahə ibadət eləyək, Allahın bu Allaha heç nəyə şərik qoşmaq və sizi e, ibadətlərin ibadətlərindən çəkindirir və sizə namazı əmr edir, səssidq olmağı əmr edir, sizə iffətli namus olmağı əmr eləyir və feyn haqqan və semleku muddi qadəmi hətəni və sonra Heraqil bildirir ki, əgər bu dediklərin hamısı Yəni onda varsa, onda mənim ayağımın altında olan bu torpağa malik çıxacaq, yəni sahib çıxacaq. Vaqad kuntu a'lamu ennahu Artıq deyir bilirdim ki, elə bir insan nədir? Çıxıb artıq bir uza verib, lem akun adun ennahu minkum. Və mən zann etmirdim ki, o sizlərdən, yəni birinizdir. Falau enni a'lamu enni akhlusu ilayhi latajashaj Ətatə şəmtu liqā'ahu və ləw kuntu 'indahu lağsaltu 'an qadamih. Dir mən deyir, e, əgər bilsəydim ki, e, mən artıq ona ixlaslı olacam, ona e, layiqli olan bir e, bəndə kim olacam, yəni onun dediklərinə, onun görüşünə e, can atardım və əgər onun yanında olsaydım, yəni mömin olsa, ona hidayət iman etmiş olsaydım, mən deyir onun əyaqlarını, pəncərlərini, qədəmlərini deyir, yəni yuardım. Və bu düzü, hədis bu ilə bitmir, hədis bu ilə bitmir. Sadəcə bunu göstərir ki, yəni burada ə, deməli Heraql sadəcə peyğəmbər solsa iman gətirənlər və iman gətirməyənlər, hər iki toplum peyğəmbər solsa ləmin taniyan nəsəbini, kökünü, qövmündən olan bir insanlardır və hər ikisini çağırır bir yerə və bu dəqiqdən də e, həmən hakimin bir növ adilliyinə işarə edir. Yəni, o ayrı-arıqda deyil, məhz ikisini bir yerdə cəm edir ki, yəni biri e, nəyə yalan sayısı, o birisi onu haqqlasın, yəni haqqı ortaya çıxarsın. Və burada baxsaq, görsək, e, bildirir ki, sən əmr edir? Deyir, bizə deyir ki, tək Allah ibadə edin, Allah heç nəyə şəriq qoşmayın, namaz qılın, düzgün olun, namus olun, qeyrətdə olun. Halbuki bu günlərdə də bir çox insanlar bax, bu dəvətdən qafildirlər. Çünki onlar İslam dini məhfumu onlarda tam xurafat bir məhfumda məntiqdədir. Yəni onlar İslam dini deyəndə, onlar e, sanki bir növ götürək, e, ömrü boyu tanıdığımız qorunlar. Molla formasını gözlərin qabağına yətirirlər. Yəni, Molla 3, 5, 7, 40, 52, e, Fatihə, Yasin, məclisə dua verir. Molla burada üzünə məhz çəkir, Fatihə verir, arxada gelir, təcavüz edir qadınlara. Nə bilim, belə hadisələr çoxdur, xəbərlərdə də görürsün, belə hal, hal çox olur. Və ya da ki, Molladır, e, səhərlər Molları, axşamlar pianistikalıq edir. Və din deyəndə bu camatın gözləri bu şey, yəni qələmə gəlir, bu şey xəyallarına gəlir. Və onlardan soruşun ki, flankası kimləri? Deyir ki, məsələn, flankəs Vahabilərdir. Mən belə də saqqallardır, belədir. belədir. Bir soruşdular ki, bu saqqalı dedim, bu Vahabi dedim, bu dedin kəs nəyə nə deyir, nə əmr edir, nədən danışır? Deyir heç nə. Bunlar deyir ki, bir dənə Allah iman gətirmək lazımdır. Bir dənə Allahdan peyğəmbərdən başqa heç kim yoxdur. Deyirlər ki, bir dənə Quranla gətmək lazımdır. Və nə ilə gətmək lazımdır? Məcər Allah Subhanahu bir kitab göndərib, xeyr. Və həqiqdən də onlar əgər şuur, dərlaka sahibi olsaydılar, onların ə, dəvətinə aylar, sutqalar lazım deyil. Onların, ə, necə demək ilə, balaca bir braşürkanı götürüb onlar hidayətə olarlar. Sadədə öz düşüncələr neynəmirlər, istifadə eləmirlər, eləmirlər hərəkət elətdirmirlər. Həmçəndə mövcud olan durumlarda, ə, baş verən hadisələrdə öz şuurlarını istifadə etmək əvəzinə öz şuurlarını kiminiz üçünə tullayırlar. Yəni, bu dini məsələ etsə, qoy elə mən filan molladan soruşumda və yaxud da filan kəsdən soruşumda. Filan kəsdən edir, qoy onu deyiləyim də. Axı, din molla deyil, doyul axı. Din Quran dinidir, din Peyğəməlisən hədisləridir, e, alimləri, məşhur alimlərin rəyidir və yaxud və s. Amma sən e, hər dəfə öz şüruhu işlətmək vəzində öz şüruhun e, qəbul etdiyi məlumatları kiməsə həvalə edim, o nə desə qoy o olsun deyib, sən belə haqqı tapa bilm O da sənə bu sözləri deyir ki, filan kəsinin yanına getmə, filan kəsinin yanına getmə, bəs onlar deyilək ki, Allahdan başqa Allah yoxdur, onlar deyilək ki, qəbirlərdən istəmək olmaz, ağaclardan istəmək olmaz, onlar deyilək ki, bir dənəm, Quranla getmək lazım, bəs nə deməlidir? Əgər biz dindən danışırıqsa, özümüzü dindən nisbət eyliksə, biz dindən danışmalıq. Əgər biz məsəl üçün yaşasaydıq hansısa bir dövlətdə, biz o dövlətin konstitusiyası, qanundan iddialı dan Biz əgər biz İslamdayıqsa, biz İslamın qanunları, İslamın qanunlarını danışmalıyıq. Aydındır. Bu baxımdan da, bu həlifdəndə, bu Herakilin bu qissasında çox böyük ibrətlər var. Büyük, çox böyük ibrətlər var cahil insanlar üçün. Halbuki bu qissa, yəni gözəl şərhlən yazılsaydı, yəni gözəl şərhlən tərcümə olsaydı, o cahilər bir dənə bu qissanı oxusaydılar ki, yəni gör Peyğəmbər S.S. İslamdan əvvəl, Necə olub və İslamda nəyi əmr edib, hətta onu tanıyan qövm, gör onun haqqında nələr iftiralar edir. Ancaq qıraq bir qövm, onu tanımayan, nəsəbini tanımayan qövm isə, onun düzgünlüyünü, haqlığını ədalətliyini Allahdan olduğu necədə onlara yəni, ispat eləyir. Vaxtdır və düzgün Allah, bir vasallı Muhammed, və gələn dərsdə inşallah yəni, Peyğəmbəl Saksanın Herakilə yazdığı məktub hissəsindən yəni, danışacaq.